ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا ظل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم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 وَخَرَ الْحَدِيْهَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ummat al-Islam Kita berpuasa di bulan Ramadan ini senantiasa berusaha dengan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun di sana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang berhubungan dengan puasa Ramadan ini. Kesalahan yang pertama yang berhubungan dengan keyakinan tentang bulan Ramadan. Sebagian orang-orang awam meyakini bahwasannya bulan Ramadan terbagi menjadi tiga. Sepuluh pertama disebut dengan sepuluh ampunan. Yang kedua adalah rahmat dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Dan mereka membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya namun dalam sanadnya seorang rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Judaan selain hadis ini dhaif. Ia pun bertentangan dengan hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasannya itqun minan nar memerdekakan hamba dari api neraka. Itu terjadi setiap malamnya, sebagaimana Imam Termiti meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi wa taqwa min al-nar, kullalailah. Sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dan itu terjadi setiap malam Ramadan Sehingga hadis yang membagi Ramadan menjadi tiga adalah hadis yang mungkar karena riwayat perawi yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Di antaranya ya akhi yang berhubungan dengan adab-adab puasa. Banyak kaum muslimin yang mengakhir-akhirkan waktu berbuka puasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya waktu berbuka puasa adalah terbenamnya matahari dan sesungguhnya disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah sedang bersafar dengan beberapa sahabatnya yang kemudian Kata disebutkan dalam hadis itu, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menyediakan makan dan minum dalam rangka berbuka puasa. Akan tetapi Bilal berkata wahai Rasulullah, akan tetapi hari masih terang, artinya walaupun matahari telah tidak terlihat, tapi hari terlihat masih terang. Maka Rasulullah SAW bersabda ijdah, fanzil ijdahlana, tetap turun engkau dan sediakan makan. Kemudian kami pun makan kata Bilal. Demi Allah, kalaulah di antara kami ada yang berdiri di atas unta barangkali ia masih melihat matahari. Artinya ya Ahi, menyegerakan waktu berbuka puasa itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kebaikan umat Islam ini digantungkan kepada menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. La tazal hadhihi umma ala khair ma fitra sanantiya ummat islam di atas kebaikan senantiasa mereka di atas kebaikan selama mereka mempercepat waktu berbuka puasa di antara kesalahan daripada berpuasa ya akhi yaitu yang berhubungan dengan sahur banyak kaum muslimin ya akhi mereka sahur dengan mempercepat waktunya Sementara yang dia dianjurkan adalah mengakhirkan waktu sahur, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Zaid bin Thabit ketika beliau ditanya tentang jarak antara sahur dan adzan subuh beliau berkata kaudrahamsina ayah yaitu sekitar membaca 50 ayat. Namun kita saksikan banyak kaum Muslimin bersahur di jam dua malam atau di jam satu malam. Jelas ini sesuatu yang menyelesaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Fauzan menyebutkan orang yang sahurnya di tengah malam seperti itu pasti akan jatuh kepada berbagai macam kesalahan. Kesalahan yang pertama dia akan menahan sebelum waktunya untuk menahan diri. Kesalahan yang kedua ia telah menyelesaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperberat manusia. Yang seharusnya mulai menahannya itu ketika... Matahari atau fajar telah menyingsing... Akan tetapi ia mulai tahan dari semenjak jam 3 malam... Karena mau tidak mau... Orang yang sahur di jam itu akan kembali tidur... Ayyuhal ikhwah... Di antara kesalahannya juga... Dia akan meninggalkan salat subuh berjamaah... Sehingga pada waktu itu ia lalai dengan tidurnya... Maka dari itu ya ahal islam melaksanakan sunnah Rasulullah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Laqad kana lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah suri tauladan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Hemma Islam di antara kesalahannya juga banyak sekali umat Islam mereka mengganggu kaum muslimin di waktu malam dengan berteriak-teriak di masjid-masjid. Entah apa yang mereka lantunkan, walaupun toh itu membaca Al-Qur'an, akan tetapi ketika mengganggu orang yang sedang beribadah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang salat. Masing-masing mereka mengeraskan suara bacaannya. Maka Rasulullah bersabda. Ala inna munajin Rabbah. Ala inna munajin Rabbah. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah. Fala ba'dukum ala ba'af. Janganlah sebagian kali-kalian mengeraskan mengganggu temannya yang sedang beribadah. Ayuhal ikhwah. Kesalahan yang, yang, yang jelas ini. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dengan klaim katanya. Dalam rangka untuk meramaikan bulan Ramadan. Ta'am. Meramaikan bulan Ramadan. Memang diperintahkan oleh syariat. Akan tetapi ya akhi. Bukan dengan cara mengganggu ibadah orang lain. Dengan mengeraskan suara-suara di sepeker dan yang lainnya. Ummat al-Islam. Di antara kesalahannya itu yang berhubungan dengan imsak. Banyak. Kalau Muslimin tertipu di mana mereka menganggap bahwa imsak itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, padahal imsak sama sekali bukan berasal dari Islam, bukan pula dari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan diingkari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di zamannya, di mana imsak itu sangat bertentangan dengan hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahawa suatu ketika, bahawa Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "Idah kana biadi ahadikum ka'as, apabila kalian salah seorang dari kalian idah sami itu munidah, wafiyadihi ka'asa, maka ka'asun fal yak atau kamakal, apabila salah seorang dari kalian mendengar suara adan, sementara di tangan kalian masih ada gelas, maka hendaklah ia minum, hendaklah ia minum dan selesaikan dulu hajatnya." Kemudian setelah itu baru ia pergi ke masjid. Itu adalah merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh pemerik syariat ini. Bagaimana mereka berkata dengan imsa katanya agar hati-hati, agar hati-hati jangan sampai ketika kita makan kemudian ternyata sudah terbit fajar jelas ini bertentangan dengan hadis tadi dan bertentangan pula dengan kaidah syariat yang menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum Jelas imsak adalah bid'ah ah yang diada-adakan Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Tidak pula para sahabat Rasulullah Tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in Bahkan tidak pernah disebutkan dalam kitab madhab, pun, madhab manapun juga Semua itu berasal dari waswas syaitan Yang berusaha menggoda manusia agar mereka melakukan hal-hal Yang tidak disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin Ummatul al Islam Itulah sedikit daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, terutama di Indonesia ini. Aku lukau lihada wa astagfirullahalaih wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Nabi Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang bersama mereka. Saya bersaksi tidak ada manfaatnya atau hal -hal yang maha esa selain Allah dan tidak ada yang bersekutu dengannya. Saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan nabi Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Di antara mereka ada yang asyik dengan gibahnya. Di antara mereka pun ada yang asyik dengan dustanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad' wal 'amala bih, falesalillahi hajatun fi an yad' ta'amahu wa syirbah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada kuasanya. Rasulullah bersabda ruba saimin leisalahu men seyamihil lalju awal aposh berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Subhanallah, merugi orang seperti ini maka dari itu ya akhi hikmah daripada puasa tiada lain dalam rangka agar kita mampu menahan hawa nafsu kita menahan syahwat kita dari perkara yang di diharamkan atau dilarang oleh Allah Rabbul Alamin maka kita, maka kita mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayuhal ikhwah maka sesungguhnya kita dianjurkan ketika berpuasa banyak-banyak ibadah kepada Allah. Dengan banyak membaca Al-Quranul Al Karim. Dengan banyak-banyak bersodakah dan berinfak. Agar kita senantiasa. Barangkali kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini. Dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jangan sampai ya Ahi Kita masuk dalam sabda Rasulullah. رَغِيمَاً فُمْرِئِنْ دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُغْفَرْلَهُ semoga hina orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar darinya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وَعَلَى آلِ إِبْرَAHİМِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٌ كَمَا بَارَقْتَ عَلَى إِبْرَاهِمٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انس اللهم وفق شباب المسلمين وأرشدهم لما تحب وترضى اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولا ذكر الله أكبر